Bueno, ba, kantu baskari moduan ere planteatu izan dugu bersolariekin eta bar... eta bueno, ba, azpimarratu beharra dago ere, ez? E, leiak baduela garrantzia, hori ezin daukatu eta hor daude ere, ba, bueno, sariak, ez? Hori ere ez du baina bueno, ba, orain momentu hontan Euskal Herriko txapelduna... Eh? ondoko herrian dugula, Hondarribian dugula eta maili izan dela, eh? Azkeneko txapelduna... arek jantziko dio Urrengo txapeldunari txapela, edo akaso bere buruari. Baina txapela eta irure egun berrogeita marri euro jasoko ditu irabazleak, berre egun da boste euro jasoko ditu bigarrenak, egun da hogei euro jasoko ditu irugarrenak, eta laugarrenak iruro gehi euro. Eta nere partetik hori sebera, azkrimarratu pixka bat giro politia izango dela, hala izan dugu aurreko urteetan eta hori uste duteztela aldatuko... Eta ja, utatu dugun tokia epizkate ba, hortarako egokia dela, hola zagardotegiak nik usteot horretarako aukerak ematen dituela,